Скаїра, Суеца та Олександрії нікуди не зникне кров тих, хто загинув за цю. Я залишав Єгипет без жалю. Хоча, якщо ми вже заговорили про об'єктивну правду, то мушу зауважити, що в дечому Артем так і мав рацію. Я справді тікав з Каїру. Можна було викрутитись і написати що відступав під натиском обставин, зауважити, що залишав Каїру Старс останнім, немов капітан, що покидає судно, яке от-от піде на дно. Та це дурниці. Насправді я драпав, думаючи тільки про свою шку. Пізніше того дня через скайп зі мною зв'язалися з нового каналу. попросив розказати про ситуацію в Каїрі, у прямому ефірі на завтрашньому ранковому шоу «Підйом». Я погодився. Почали домовлятися про те, як краще зв'язатися завтра. Давати інтерв'ю по скайпу незручно, тому я запропонував подзвонити зранку на мобілку Хасана. Менеджер, дізнавшись, у чому справа, люб'язно погодився надати свій телефон. Редактор «Підйому» прийняла пропозицію, і записала номер. Інтерв'ю призначили на 7.20 ранку за 10 хвилин до виїзду в аеропорт. Вечері ми востанні зібралися за столом у Каїро Старс. Хасан приготував незмінний рис із курячими стегенцями. 21 долар за тарілку. Їли, як завжди, під акомпанемент Аль-Джазіри. Мовчали, говорити не хотілося. Ранок четверга сипав сонцем на чисті, широкі води. Було тихо. Як і домовлялися, о сьомій п'ятнадцять всі були готові до від'їзду. Підтоптаний бежевий фіат стояв під дверима готелю. Окрім водія його машини, на адлі стрит нікого не було. Патрулі, які ревно охороняли проїзд центральними вулицями, Тельбушачі кожного зустрічного кудись заподіли. Певно, араби потомилися і вляглися спати. То був дійсно найбезпечніший час для виїзду, проте я зволікав. Італійсько-японське подружжя сиділо в машині. Мія зайняла місце попереду. Марко сів справа на задньому сидінні. Чекали мене а я вертівся коло Фіата всіма можливими способами, затягуючи відправку. Італієць хмурився, але мовчав. Мія нетерпляче підганяла мене гнучи літерою «С» акуратні тонкі брови, стискаючи в руках мобільний телефон Хасана, я чекав на дзвінок з нового каналу. Чесно кажучи, на той момент я розкаювався, що дав згоду на інтерв'ю для підйому. Час спливав. Шосте чуття підказувало, що потрібно виїжджати, Причому виїжджати негайно, але, пообіцявши, я мусив чекати дзвінка. Зрештою, о 7.35, я зрозумів, що гайти час більше не можна. Якась незрима сила, наче б підштовхувала мене в спину. «Рушаємо!» – киваю водію. Марко і Міє полегшено зітхнули. Мій наплічник уже лежав у багажнику. Хасан стояв на вулиці, готовий попрощати. Лишалося забрати нетбук, який заряджався на рецепції. Все ще не тямлячи, чому мені так і не передзвонили, я забіг на гору і від'єднав свій нетбук від мережі. Закриваючи нетбук, помітив пропущений виклик у скайп. Зацікавившись, відкрив сторінку з переліком дзвінків і дізнався, що телефонували о 7.24 з нового каналу. У той час я вже був біля машини, допомагаючи пакувати речі в багажник. «Чорт!» – розсердився я. «Ми ж домовлялись учора, що ви дзвонитимете на мобільний». Не знаю, через що більше ярів. Через інтерв'ю, що так і не відбулося, чи через безглуздо згайні двадцять хвилин. Забравши комп'ютер, я вискочив на вулицю, на швидку потис руку Хасану, неуважно вислухав його на путні поради і пірнув машину, рушили. За хвилину готель «Каїро Старс» залишився далеко позаду. Ми без проблем проминули центральні квартали, де не де посеред вулиць горіли вогнища, на асфальті траплялись плями крові, сріблясті рости розбитого скла, шматки арматури. Деякі вулиці мали на собі шрами від танкових. На тротуарах зустрічалися спалені поліцейські автомобілі. Поліції, як і раніше не було видно, військова бронетехніка зникла з поля зору, згуртувавшись довкола центральної площі. То тут, то там. Я помічав торговців, які через легковажність не подбали про металеві жалюзі для власних крамниць. За допомогою довгих щиток вони зафарбовували скляні вітрини, ті, які ще вціліли білим кольором, ховаючи від очей мародерів і просто від очманілих демонстрантів нутрощі своїх магазинів. Деякі араби споруджували барикади з металевих ліжок, великих шаф і диванів, і навіть автомобілів, таким чином захищаючи свою власність від небажаного вторгнення. Я впевнений, вони, як і всі, підтримували революцію, вони також ненавиділи поліцію, яка ще кілька днів тому контролювала кожен аспект їхнього життя. От тільки ці люди навіть не припускали, що після зникнення – ненависної їм поліції, в місто прибередуть юрмиська голодранців, які протягом дня з усіма демонстрантами стоятимуть на тахрірі, махатимуть прапорами, горлатимуть гасла, а вночі трощитимуть і грабуватимуть все, що трапиться під руку. Помалу я заспокоївся, коли раптом перед самим виїздом на трасу Якас, получая кадир за аэропортом,